دو تا شارخ هم ته وکاس بندر راته سید جورجانی صاحب خال کو شې په بندر دا سوي چې دا حدیث ته کدا دلیل څه بیان کړ چې مقدس عالم نه پراختای الله دې او دلنی په سو ويو اته خود سولای د امکان الله دلیل بو ويو چې یو عالم مقدس شم بجميع مقدسوي مقدس بل تکنشقدره تکت الله واجب تعالی دلیل په څو یو زکاۃ مقدس وتزریده اسم مقدس الله واجب زکوی چې بل تکنشقدره زک جو غون درېخته مرادی هیو منتنی وت ممکن بل واجب بل منتنی هونسقدره بل تر سو او ممکن عائلات نشكادله ا مقدس نشكغره عالم ده ویلی دالون داسوی زکا دا ممکن داخل نه دا. ممکن په عالمشه داخلش کنه او چې تل تی دي یعرم پر ممکن بلي خو په دې یالم خو دا ممکن په خپل داخله دا. لازم شو تل تی شي تل تی شي خپل پر هنده ماته هغه انا دې سيدو کدل دې مقدس ممکن دا بتل شو ممتاز کېدله او بتایلو واجی واجی په خبر د دادا نبره کنه د چې په داشي ابطال د تسلسل ته ضرورات د پیشګيري چې می تسلسل سکی باطل باطل کید بدکه باغیر به ابتال د تسلسل نه ها میر په واجب پټکونې محدثان باندې دلیل کایم کایم آو... کایم ولاشه کدا دلیل سره کېم کایم شه دا داسه د دلیل د پدشه ابطال د تسلسل سلطان وډ څنځه ضرورت حاجت نه زکه چې پداشه ته تسلسل ورڅې نه پداشه څنګه ورتي خلانو انده ممکن نه دی هغه مقدس ویلندې علت علت شي مده ممکن به دا علم څه نو پداشه تسلسل توڅې شروعه کړو خو نو تاسو څنګه څاروغه چې نه دي تسلسل څارو جن په په کې ده ایښرا پسه موجوده او چې موږ سره موجود ادونو تسلسل خام خام بوتلاند تسلسل به بیا عندنا لري تسلسل څه کې متناوي وقدی تا هم چاته هم کړای دې چې نه هازه وجود سانه دا من غیر افتکار نت لاي تا د افدار تسلسل چې په تسلسل ته پر شروط سنشته حاجات شتنه ځکه ته رور د دلیل مستخدمه تسلسل را دینه نو تسلسل نشتا. نو شته من کړای نشي چې به موږ چې ذاته مش زمره زره واحده هو ليس كذلك بل هو اشاره الى اح احد, احد ادله بطلان التسلسل داشه اشاره استا يدل دلاليله دي بطلان التسلسل شتا بشي بده شي اشاره موجوده سران دي ا داس چې متوجه شې د عالم د پور امیر مقدس خو زری ده من مقدس هو مقدس هو الله تعالی ال الوجود و الا واجب ثلاثه مقدس نه بلی موندا نه بلی اخر شيقدر ممکن چې ممکن یې نو وسوټکا ټټ ددا دلته وتویای چې ممکنې بلی به ممکن چایلل بلی به دا, دا دي عالم څنګه دا خپل هنده داخله به نتېت شي د نفس پر ارزله الا نتېت کې دای شي تسلسل لا شي ترانګې کاتوی دي نه د ممکن د د پراه ایلت بل خو ممکن د عالم شسنه شي د نفس پر خو وچوځي داخل <سؤال> نه بي نه دا ممکن کوم بیا په لوځي بل ته تسره نه نه بیا بل عیله ته وړه اوبیا ممکن به کواجي کواجي به خرمه متاسبې دي قبل څه ممکن به نه بل ممکن بیا عیله ته تسره بل متصلصولږي او تسلسل ورسي او اته تسلسل یسا دلې چا وړه بدلانه تسلسل بیاي دله پیژد په فطصه شي نو مقصد دا چې پداشه اشاره شته او او دانه ګوتلاندې تسلسل ته اشاره په شي کې دای شي اجمالاً زکه چې یو ر ممکن تعللات بلنه ممکن بیا محتاج ګرځي بیا محتاج ګرځي نو بیا حکه دور بلې په دور بیا مسلسل تسلسل لراي په هرته دې کا ته یاي چې داس کته د عالم لپاره مخصوص ممکن د پرا مغاتب نه هذه برايناس بينه ده علم بلا مجموعه ده مجموعه علم ده ده غاب العلل بينه مجموعه علم شو او دور مستلزم ده چلا تسلسل لاغا در مقدميه تسمخ دي دور د دغه مسترزمت تسلسل راغدي پرسبه مو قاعده وي مقدمه دا د چمو مو کوم کوم مغيره ضروري دي بل د موقفن له موقفنه سي مخ شوي د مقدمه او بل موقفن له د موقفن له سي موقفن له د مقدمه دي کله دا سره یم ک ا دې نه خبرې زادور مستخدم جلا راغدي تسلسل لا راغدي متسلسل نه چیرنه شکل څه چې یو تر ممکن عیلت ملي تسلسل د پرشرتی هویا د دور شي یا سره ختم ته تسلسل پې بخبرې بیرته نو تسلسل بشي موجود دی یا شراسته از نو ترسته او په دموخه مخه دلیل هم یې بخبرې بیرته ا دلیل نو دی وجه نیسا غا د هغه چې نه دا نشه کولی په شنه سره بل هو اشاره ته اله احد ادله ابطال تسلسل هو انه لو لم ترتب سلسله الممكنات لو ترتبت بسلسله الممكنات لا الى النهايه لا احتاج الى عله وهي لا يوجد الا نفسها كثيره ترترتب تر بسلسله الممكنات لا الى النهايه تسلسل غير متناهيه بالفعل وجود غير متناهيه بالفعل تتصل لا الى النهايه فلا داو چاته محتاج ګرځي حیلت تا ګرځي واه یا لا یجو ان قران سوال ابا او 10 شنو چې کده لای چې دای پخپله شي وا لیسه حاله کوم شهرت النفسي بل خو خارج نه کولایم شا مفهم دا د 10 ابو تلانده تسلسل ځات نه النفسي مفهم راوي چته داتو کوم دلیل چې ویایي چې راز مقدس علم څګ به له نخدست عالم سک بلوم ممکن بلوم نو ممکن دالیل نشکتلائی عیلت نشکتلائی ویلی تسلسل رسی سرانگر ردنی چتا دا عیلت بلی اید اید عالم دی پورا نو دا عالم چیدائی پتاشا خودا ایخبر موجود دائی نو یا دی پورا ویسا بلی ایلت تشید دل... لنفسی نو دور دور مسترزم بیا شاله را تسلسل نه او کچیر داسه شنا از په دې عالم شد من څنګه به نو نه ته بل علت بل او ممکن بلی تخو اجيب بل ما اجيب او جبری به من متاثری بل نه ته پرو بلی ممکن مر لا امور غیر متنهار ال کنا او تسلسل او تسلسل سای بته استازرت زت سره نه باتل امور غیر متناہیه بل فل موجود ک او دا ترتیب تبر ک نو دا غون ممکناتی ومن ګراتو دغه کوم ممکن نشته سلسله مشه با تیر بیلی عمر غیر متمعيه به فلم دا سلسله راغونه مجموعه چدو لکه هر هر فرد ممکن د مجموعه سلسله سره دا ممکن دا ممکن اېز دا ته یې چې داستا ممکن د عدد دا عدد پورا دا عدد پورا دا داسټره ما داسټ وردي څه راونج اريده د پند پرصبي شایلت پیرت ولت چې د امور غير متناهيارول کڼارو ميږي چې دا د مجموعه سلسلا د امور غير متناهيات چې دا دكنه د شریکړې د اخره پرمښدري ما دا ونه سلسلاتو سي دا بیا مختجه د عیلت دا پرایلسبلې دا ونه سلسلا د ممکنات غير متناهيا خداده ممکن جنا د نه جوړه نو چې هر ممکن ما محتاج عائله ته خدایونه او دا غوونه سلسله د پر د بجمع مجبودی پر به عائله او د پر عائله څکته یادي پر بیا بیا یې څه خبره به و و داری لو ترتیب سلسله المنکرات کتیو سلسله المنکرات ترتیب ور کی اله غیر لا الى النهايه غیر نو دای و همه مجموعه سلسله غا منکرات و غیر متناهی دا مجموعامن خیس المجموع لا احتیاجه الی لتن دا بیا محتاج وی را ته خو مو د خو واجب نه دو زکه ته ممکن سر سلاد او د ممکناتونو چاج ځای دا څونه شي کده چې کل نشي محتاج الی تاو او تششی محتاجی بیا مخالفت کوو د بوز ای بعض ماژورتی بیا راځو او کل او سراد چې اجزای ممکني خو کولې او چي اجزای ممکنات اخو الته محتاج نه او سر سلا او چوي وحي لا يوجد اي قرن نفسه دا خو دا څه شي کې دی لای چې په خپل دغه سلسله د خپل ژوند لپاره بیا څه شي لازمي دی ولا لبعضها او د بعض د پرانو شي کې دی لای چې بعض پر د سلسله غشي ولې لاستحاله تكون شي علت النفسي ولا علله بيخو لازمي چې شي علت النفسي شي ولا علله او د علله دی پر شي تح محل دي جويره يخرج الدقه توقف تجي تاخذ دوره يلا الى اللي يجي ودار الى الهيدرومتراني دوتي مختاجش يوزن تاع نو بدا مجموعه سلسله ندرس سلسله الداخليه غير متناهيه بالفيلم وخاصه اسد هر یو ممکن ده اده پره خطه دایلس اده پره داش اده پره دغه وشو او دا مجموعه سره دا مجموعه ورځ وخل كل من خیسه کلي دا ممکن د سلسله بیا چته محتاجي دا بیا محتاجي اسد د پره د مجموعه پره عائله دا غیر سلسله به ک غیر سلسله به عائله ته شي د پره باز دي بازار دای اړه ده دا بازار ته بل زميږي بیا علت یت شیل نفسه هي او ولعلله د مجموعه پرته دای علت شپ د مجموعه پر او ولعلله داده پر علل دي پر علل ش داده پر خدونه د د نفسه پر تبیر او دخن دی جایزه لہذا نو امور غیر متناهی بالفلسله صلاحت له جوزه او چه تم ممکن علت ګرځاوی مختص ګرځاوی دشدار درې تقابل پتا د خبره مختص کنا لازمی دیون څه لازمی دی لا وهیا لازم نه کونه نفس ولا باذ ويل لسحاله تكون جهله ان نفسه هو لعله شتدا الصلا هم خو وزدا چې د مجموعه خارج دا د دې نه خارج چې خارج د که ممکن نشه خو نو ممタニ خو نشه کړی خو په یوونو فتنته سلسله دا پوښتنه د شي دایوس دی فائدې د ترې پهونو دی فائدې پر یو بل دلیل دایسا برهانه تطبیق ورته یي په بوتلان ته تسلسل باندې د خدای سباوند د لایې کڅه خلک ویل یو به برهانه تضعیف ته په دا برهانه تطبیق دی دا برهانه تطبیق دی دا مشهور دلایل نشه په برحق په بوتلان ته تسلسل دایوس دی پورې د تل مونږه دی فائدې پورې هغه برهانه تطبیق چې تسلسل څه دی او موجود عمر غیر متنایم دا نه دجایزه التسلسل الباطل دور التسلسل الباطل من تسلسل دور باطل تشش وداشيكي ده راجي وشي على ثلاثه اشياء قصدت بره يا ديمقراطيه بره دا برهان تطبيق صداي دا په هغه غير غیر متناهیا شروچی امور غیر متناهیا چا فعلیت دروته دی لکن اوس دا کی بل فل امور غیر متناهیا حد دین دی دي. تسلسل جایز ده ش وجود امور غیر متناهیا چت عمر متنهيه وهميبي وهميبي فعليه تنديروه ته په معنا دلته کې ویندا خدای زرا د تسلسل څه ده د قعادت څه ده تسلسل ده قعادت څه ده د سشر په ډېرېش عادت دي څه ده په معنا د عادت چې دي چې او وهمياتي افعالينا او مراد نو ا ذکرر موجودیج مځکه کوم موجودی اس متناهی غیر متناهی نه نو د بلاندا څنګه غیر متنایاب به د بلاندا نو ست دلته راو برهانه په تطبیق یو ویری کیږي چې یو خدادا عمر غیر متناهی فعلیه درو ده یو بل یو <تصفيق> دا بيه دا بيه دا بيه دا که چې دا کو دا یو جو سلسله جوړایږي د یو سلسله جوړایږي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مدبيه وتدبيق> <تصفيق> <تصفيق> او پښ د هر یو جو سره تطبیق کو تطبیق پریشي چې غیر مله جو تطبیق سوا کوي د وش غیر متنهیو فعلیه بعد وسو دایي کو په خبره او د دوی سره سره غیر متناهیف جوربي او پدا سره او د دا ادارو دا جو تطبیق کو یو تناقض رسی یو خلاف مفروضه رسی یو تناقض رسی خلاف او کتناقض ده او خلاف مفروضه ده بس را باتیں متصل سره ترشي ا دې با خبره متوجه چې دا ټول او ټول عالم چې ممکن او حدث لا دا حدیث او حدیث چې واجب تعالی ده سيته واجب تعالی او دا نشي کې دلای شو مقدس د ممکن شي ځکه چې به تسلسل ورت آ ممکن بیا محتاج بیا محتاج بیا محتاج بیا محتاج دی د دا بتل دی تذقیق سرا سرا 10 وږي چې ته په جانب د مازی شي یو سلسله غیر متناهي څخه فرض اخرې معلول سره اخرې معلول اچھا پداسې خبر راځي دا چې سداعته د امور غیر متناهي په فلسفي حال کې باندې پر عائله کې د عائله د عائله المعيداوي د عائله حله <سؤال> ته معیده شته چې دا ادم با در وجود علت به بلشي وجود دی قران دا ادم با در وجود دا به بلشي پرسه کوي علت کوي دا کوم ورځ دو سالوارام سالوارام دی دا سالوارام ورځ دی پره علت د 15 دریم ورځ واه وروه چې دریم ورځ روشې بچش د بل پره علت ههله علل ليه سره غایله موده دي چې د وجود بعد عدم نو بل قدم دي دا قدم التیور کشش ده, ده دا موجود شو اګه نه بچت بلکې د دا علل موده ده خوښه چې د پراسن نه دي علته نه دي خالي دا خايري معلول او دا سلسله مخ شي ځانيب دي مستقبلو شغو منتهي شى منتهي دي کداګه معلوم درو لکه سم سات تاسو ملګر د د پلوور دی اس د پرایله نه لري خالي معلوم سره صلات سکلا روانم روانم جکلا روانه شو اس میج دے دے سلسلہ پے وذیرداری پے ادم رسلام ورداری داس لکی دے لای چدا ادم را ډیر حساب لرنه نه کنو چې غیره او وی په فلسا میبل <سؤال> فلسا داس لکی دے زاب به هادو او ت سفرت کا غیره کته ایسوسی بیا تفصیلی سلسله بنه عقل نه لای کاج زکه چې عقل خو نفسه نه ته کا خودا حادثه تاې تخ متناهی غیر متناهی بل سکو سبا سبا خبر وکرا او اجمالی حکم وګړای شي داميره د بیا سلسله داسره ونه که ژني کې ژوند نه جزاز دا سلسله مې راونه چې راونه ام ایسا اس مې دڅ چې دوه داری په دمره پانا وریونی پانا وریو س د خطا شي کنه مانه جنې مانه بسنه مانه دا سره د بلور دمر سره پر دا ټول سلسله د با سلسله اشه ا مڅد د پښې ته هو څه غیر متناهي دوه درې څلور پنځه درېجا بار خل پادات څه خدا او چې دا په معنا درته تکلیف نه سره دی پداسه دا غاجه دي دا څنګه یې دا غ فل تر وته دي دا د مو موجود کنا نه کې موجود دا دا پاده مله سلام ور دراوي کچی خدای ما غرلومت نه هی انسانونه ویله نو چې دایو سلام او روانه كلا ها ها ایت ورسا دا سلام شبل سلام دې له له راشي دا دې په ورځ خدای سلام کارو دا جز زکاته دادنه یز پر دا کورش لا پداش وخت ګورو وکړه دا سلام ور دا جوشک نو ددا د وسره دې ګو کل او دا کیدادو چې کول اعظم منل جز کل د جز نه چوي سره مارې نه خبره شان اې سرسله دا کول سرسله چې د ابيد نشری دوه اخره پره اته کې جوز سرسله چې د ادله دې نه نشری اته کې هر مقابلې سره یو کس بیلې کنه بیلې نو د پروم مقابلې شربت شبه هم بیا د خپل مقابلې دا بل څنګه ځاځا ځاځا په هر یو چې چر اجزاء د چالي دې کې کول سرسله دي هر هر خپل مقابلې شدي فرد چاله روغې نه ځرو هغه به خدای جوزه ټول سره تک برابر برابر او ته خداس قاعده شیوا چا ټول اعظم ملل جوزه ټول ټول دا قاعده کولیا او دې بعضو جوزه ليس بي بعضو ټول ليس بي اعظم ملل جوزه زیات شه په جوجه بي کلی دا سلسله دا د دا نو په ودی ودا کې دا کورس نو دا کورس درعبيدو له وختو نه هو او مر غیر متناهیین فل زبله دبل قدر المتناهی متنہی په مقدار نه متنہی مده زاید څه وی او متنہی 10 سر سلات څه وځله ته د جوسول اصل ساده یره 10 څه او کا سنورول سل او د کول سر سلات د 10 سر وغلا د 2 سره مده زاید په مقدار د متنہی صرف جته شلا از سه بینه پر اوی چې نه جته بیله بیا سه میره زکه چې دا <متحدث> کول د دې نه جوړ دی دا کول د اجزاوی او جوز د جوز نه دروي بیا خو غارتی جوز سره برابر شو بیا کول او که دروي نجدا جوز مو غاش متنهي <متحدث> شه خو کول څه وی کول د چا جوړ نو کول غیر متنایشي او جوز متنایشي په مخالفه اختلاف ماهیتی او معاملی چاشه د کولو د جوشه د کومه هيت غیر غیر متناهي دي او جوس شیشو متلايشه که ضروره حساب یې دي څه ها خو بیا او دای او متناهي ملي عذاب څه بری په مقدار د متناهي هو څه بری او زکا چې د جوړ د کول د اجازه نه لږ جوس متناهي شن کولو څه وي ام متناهي په خبره دنده برهان تدبير کوي مشہور عدل اش برهان تدبیق ده اعت برهان تدبیق ده, ده. من المعلول المعلول اخیر چې دا چا پر اسنه وي علت نه الا غیر نهایت جمله نه و يو جمله څخه فارس کا و مې ما او به واخد ادنا یو په ور اې صفره کله نو د یو جمله خو د یوه کینه د بل نه نجوس ده ځکه چې کول د بیردای بدنه شې د بل نه نجوس ده نو دا سلسله ته تشریح کې ایسوځه کومه د یو من الجمله الاولى بزا الاول عوال په اول اول د عوال چکتای د وسانی بسانی ثانی په سانی وحالو مجرا اول په مقابلې شوی د ټول چې اول دی یا د پرم د جوز اول دا مر سره برکو دا د مقابلې شوه داشو یا بل په مقابلې شیا غاښو دا سه ها ها اس کا مخشتی د هر کول په مقابلې د هر حرفت مقابلې هر فرد شانه واخلی د جوز دا واخلو جوز ټول سره څنګه بربر تناقض غارو غه تناقض تو خداس وی چې کول من عظم من الجزء نبداو جوز كلنا عظم المشروع متساويين بلک 13 مشروع برابر 4 مشروع نو قانون ناقص کزايده ناقص د چاوند مشروع د زايد وندشم او او محل زکه چې بنا کس ونا کس شنه اډیر وخدو ناقص برت وخدو جوز بل نو جوز کل 13 برابر برابر او اا ولم یکن او کاو مقابله ده هر فردی کل شی هر فرد شانه ني وی جوز نه ني وی خو فقعد وجد فر اولى پاول شوداسې فرموجي چې ملایجو د بيزه یې شي نفستاني چې په دوهم ځای هم کابل شته خو فتن کته ساري ا دوهم د څکړه ان کاټ نه او تر کلا وتا نه او موتا نه هیڅ لا ا وایل زمو نه وتا نه ال ویلی لئن حالات زید علي سنه دي دا چي ژتای کندي په دوهم د خو له بقدر متنه هي مقدار باندې چې سره درې مطابق په او زاهید په متنه ای به قدر بالبساطه ذکر دا جوز ده نو چې جوز, جوز, جوز مقدار دا یو جوز متنایش غابل جوز به سی چا سره مقدار زوی شو تاسو شي متناہی او دا خلاف مفروض فرض غريمیش فرض کړی وغیره متنایش راتش وا متنایش وحذا تطبیق انما يكون قصداه برهان تطبیق ویری بره کیږي فيما دخلت الوجود چا ده وجود لون درغلی مقصد چې دا غشاینه وجود ترغلی فعلیته دونه ما هو, محوی، محوی، محوی، ما هو چو هم یو مخ نه کوي که ته یې چې دا داخذ په اعداد شته چې وکړو په اعداد شي یو سم سره دی اکو مشریکاو او بل دونه مشریکاو او دا څنګه سره زمخصب یې بیا یې بیا خذول ته یې شته داسکو چې غانه کډه را دره مقابل شي یو خل او من د درو نه په اعداد شي دا اعداد عمر غیر مترا هي اعداد سو خاص به بدل نه دي ته اعداد مرسي دا نه څالو نه پایسته دریژنه پاربینا کرورینه تر ترلیلی نه دicates جای دوت خدای دی دا دغه چې دا کاته دا دا دا عادت څه دی دا فعلیت څه نه دی چا ور و اتلی دی اوب ته نه دی دا بران تطبیق غیر متناہیه اتهلسل چې وجود عمر غیر متناہی به فعل وی دا بته لای پم وړاندې د فخبره بځک نو مداد دونما وهميه مخزن فانه ينقطع من الواحد لا الى النهايه من الاثنين لا الى النهايه وسردت او راه نه ست دی ته نه نه دا کي دا زکه مکه چې د خوې سا او ویریتر ورته دې نه د خو وهمي او اعدادي لا خوځي طوبوش زده او زکه ورته دې ادي څه شي امه تنهه په خبره داغه معلومات ته خدای په مقدورات اې له خدای معلومات او مقدورات دا کي متنهينه په دا په مونږه راځل تا اگر اگر معلومات په مقدورات نه دي ډېر دا لا دا معلومات نه کم دي کم معلوماتي زیات مقدورات دي ما مقدورات دي سه دي کم اكم ترنه الله ذات چي ده معلومات نه دي د الله ده. الله خپل ژوند د فلم شته خپل صفات من دي خوښته علم شته په محل علم خو مقدورات نه دي الله هم د خپل ژوند د قدرت نه لای په خبره به کنه قدرت نه لاري ویلې ځکه چې قدرت ویری وی قدرت چي هغه په اختیار شي او اختیار شي به خو ده او بهزم موضوع بیر ادم کړ نو مقدورات مقدور نه ده او څه ده معلوم معلوم نه ده نو معلومات ته غوړيږي چې صرف دې دې ته او چون کې دا غون مقلو معلومات مقدورات فعلیه ته سندي روباتلې چون اوس خل مقدورات موجود دی ورسته د زمون خلک ویدیو چې فلایپ قادر دغه ابابت د خلای زمون نه هغه خو موجوده نه دي فیر ای ته څنګه ورته دي اوس یو څه ویدا خو ته دي دغه مقدورات چې دي د پیلي ثروت نه دي ولا بمعلوماته تعالی ولا بمقدر فين من سالت معاله تناهي مساله مشه سنشته تناهي نشته و ذلک ذکه معنا دې لا تنا و معلومات معلومات ان حالاتن ته هي لا, دا لا عند حد اې دغه معنا دې لا غیر متناي زمان نه په خپل ځدې نه او معنا دې لا تقيفه عندها عندها حد انسان لا تصور داسه فوق او خارج پانا په څه بل څه تصور نشي کېدای بلکې په بل حق دې بلک دې شي برکته لا به معنا ان ما له نه يې ورو ته يې تر په وجود د معنا نه د دا مخاله چه کمشنی آیت نیوی وی موجود غیر مطان آیوی دانشی که درائی داست دو پدا پیش دخنا الوحید دست